Sami' Rahman Rahim. A'han fil Allah. Azza wa Jalla. Nam ikra' ya akhna. Akumar. Tabadal. Wa kumahimu isyurahamu Wa mandu'ahimu bagi perpihadan di Abangu Wa mandu'ahimu ma'ibadat Abangu Wa tana asyadu iya katana murdi Ambul dunia ta'ada samaku Wa tana ibadah karuna amroceh biyata ibaraya shakuna Guayat atasam Wa tana asya'an nazi Orangatwa asyadi Tuna'idah marot al-haqqo Wa jadat al-baqsu Atfayna bi wa sallam Walaupun kita di dalam hipotesis, karena rok karena rok ada nyamuk, maka karena asar mauni walaupun binah ini, maka karena rok tidak sahih, walaupun sahih sahih tidak walaupun kafir ini, maka karena asar tidak tidak tidak mampu mengurangi, maka wajar jika asar itu kafir. Sang lebih jadi karena karena ulungmu jitu jadi hari dosa jadi makan peti dosa dan robel rohah bawilah zin zin zin zin daya. Kalau hari ini bila kahiyat kalau baru hari ini Kemudian ahlak beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakana min khulkihi anauyab da yabdahu bi Beliau adalah di antara ahlak beliau. Beliau senantiasa untuk memulai mengucapkan salam. Man laki Yahuk kepada orang yang bertemu. Jadi beliau ber mengucapkan salam kepada orang yang beliau temui. Di tengah jalan, nam atau mungkin berpapasan ketika bertemu dengan para sahabat. Ini beliau oh, <coughs> nam yakni yabda. Beliau senantiasa mengucapkan mendahului untuk mengucapkan salam wa man dan juga terhadap orang yang memisahkan dengan dirinya yakni ingin meninggalkan beliau maka beliau pun apa segera mengucapkan salam kepada orang tersebut ini bihaja sabarahu hatta yakunahul munsharif dengan kebutuhan ini beliau menunggunya, bersabar. Ketika ada orang yang butuh. Jadi, ketika ada orang, mungkin para sahabat atau orang yang lainnya, dari orang-orang badui, ada kebutuhan dengan beliau, maka beliau, Nabi kita Muhammad SAW, menunggu, bersabar. Sampai enam orang tersebut meninggalkan. Sampai terpenuhi apa yang dia inginkan kepada beliau Kebutuhannya, keinginan para sahabat Keinginan para orang-orang yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW Maka beliau penuhi Mungkin pertanyaan-pertanyaan Atau mungkin apa 6 Yang terkait dengan masalah-masalah apakah agama Apakah masalah dunia Maka beliau berusaha menunggu 6 Sampai terpenuhi Kebutuhan orang tersebut. Wama akhodah hadun yadahu wa arsalah yadahu hatta dan tidaklah beliau dan tidaklah seorang pun takala memegang tangannya, yang takala bersalaman dengan Nabi kita Muhammad SAW menyebabkan beliau melepaskan tangan ke orang tersebut hatta sampai yani yursilaha al-ahid sampai orang tersebut melepaskan tangan beliau ini ini nabi kita ketika bersalaman, berjabat tangan maka beliau enggak melepaskan tangannya sampai orang tersebut yang dahulu melepaskan tangannya baru Beliau melepaskan tangan orang tersebut Nah ini Tidak mendahului Tidak mendahului untuk melepaskan tangannya Tapi Nam yang dia Temannya Nam yang dia yang diajak salaman Sampai dia melepaskan tangannya Baru beliau melepaskan tangan Orang tersebut Nah ini ketika bertemu Mendahului bersalam ya Pada orang-orang yang ia temui Dan juga pada orang-orang yang Mau berpisah dengannya Ketika terpenuhi kebutuhan kebutuhan orang tersebut, beliau menunggu sabar sampai orang tersebut pergi. Nam, wakana yasli suh esuyantahi bihih masliz. Dan bagaimana takala yani beliau duduk bermesliz, maka beliau cara nam duduknya ini adalah iantahi bi masliz. Duduknya di belakang nam di akhir ketika bermajlis enggak milih di depan ya enggak milih di tengah muhtaliton bi ashabihi bercampur dengan para sahabatnya ini Sakanakan akan ka annahu seakan beliau yakni seorang di antara mereka artinya sama nah beliau seperti para sahabat yang lainnya jadi bercampur dengan para sahabatnya ketika duduk Dan mengambil tempat-tempat yang tidak diistimewakan Mungkin kalau sekarang ya dibedakan dibeda Ini untuk sang pemimpin Ini untuk sang lurah Ini untuk orang rakyat biasa Dipilih-pilih Untuk orang atasan, untuk orang terasan Dipilih-pilih Tapi beliau tidak Beliau dan persampul berbaur dengan para sahabatnya, sehingga seakan-akan beliau sama dengan para sahabat, iaitu yani takala fayatilah horib takala datang orang yang asing fayatri ayuh humwa maka orang ini tidak mengetahuinya takala ada orang yang asing datang kepada majlis tersebut ini tidak akan mengetahuinya mana nabi tidak tahu tidak tahu siapa nabi mana tidak tahu. Padahal di situ ia bercampur dengan para sahabat yang lainnya. Hatta sampai Nam Yas Alu Yas Ala Anhu sampai nama orang tersebut yang datang orang asing tersebut tanya kepada yang lainnya. Laini ini nama yani iaitu bagaimana akhlak beliau ketika dalam masalah ber majlis jadi tidak memilih tempat-tempat yang khusus tidak memilih tempat-tempat yang istimewa tapi berbaur dengan sahabat yang lainnya waqhan tawil waqalan tawil as-sukut dan beliau nam Jadi orang yang banyak diam diamnya panjang tawil ya panjang Artinya banyak banyak dia banyak bicara. Faidah tak lama maka takalah beliau berbicara. Lam yasrut kalau beliau tidak apa Ia ini cepat-cepat ucapannya. Tidak mempercepat ucapannya. Bal kita sahabat bahkan beliau cara bicaranya adalah iaitu apa itu tsabbat kokoh ya yakni mantap ya enggak lamban enggak cepat tapi sedang sehingga mudah dipahami wa yukarir dan dia mengulanginya di yufham agar supaya dipahami ucapan beliau <tuh> Ini kok suara dari dari luar sih Abillah Mars itu ya Coba yang masih di luar santri Yang Abillah Aku tidak mau roja ah, taklim saja ya Jangan cuma di pinggir pakar Jadwalnya taklim, taklim Jadual Murajaah diatur, di manage, waktunya sedemikian mungkin. Terus ini dalam masalah kalam, dalam masalah bicara, maka beliau bicaranya tidak lamban, tidak cepat, tapi ia ya, bicaranya dengan cara mudah, ya, didengar, dipahami. Nam Tetaput ini Ucap ucapannya kokoh ya dan diulang agar mudah dipahami ucapan beliau. Waghana ya fu mal Kutroh dan beliau nam sifatnya adalah memaafkan maal Kutroh padahal adanya kemampuan beliau untuk mungkin membalasnya. Ada orang yang mungkin menyakiti beliau, ada orang yang membuat sakit hati beliau. Tapi beliau berusaha untuk memaafkan. Ini, beliau berusaha untuk memaafkan. Walauwajih dan tidaklah beliau ketika berhadapan dengan seorang pun dengan seorang yang dima dengan sesuatu yang dibenci oleh orang tersebut. Ini ini beliau ya, Ketika berhadapan dengan seseorang Kalau kita mungkin kadang nah, Ketika cara umumnya Yang kita berhadapan Ini kadang hati kita ngrundel Ini ya Mungkin diantara kita demikian Diantara kita demikian ketika berhadapan dengan seseorang Kita kadang tidak senang dengan Apa polanya Dengan cara duduknya dengan cara berdirinya, dengan cara berbicaranya. Nah, tapi beliau ketika berhadapan dengan seseorang ini tidak menampakkan ya penampilan-penampilan beliau dibenci dengan orang tersebut. Ini ketika berbuat yang menyakiti beliau maafkan dan beliau menampilkan penampilan-penampilan penampilannya dia dibenci pada orang tersebut. Ini Beliau dan kita berusaha demikian. Tapi memang ya sangat berat ya menjadi orang yang berahlak yang baik berusaha mengamalkan ilmunya ini memang orang-orang yang pilihan, orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah wa taufik bukan sekedar nam hidayah irsyad al-bayan tapi mendapatkan hidayah taufik ini sangat sangat jarang untuk mengamalkan ilmunya untuk mendapatkan hidayah taufik tersebut Wakana as-dakonas luhjah dan beliau adalah manusia yang paling benar. Apanya? Ia ni lahjah, bukan luhjah ya lahjah. Ia ni dialeknya. Dialek. Beliau adalah paling benar. Ucapan beliau paling benar. Tata cara beliau paling benar. Berbeda dengan dialek-dialek yang lainnya Nah Mungkin dialek-dialek ya, Kayak kita-kita ini orang Jawa Nah Ini masing-masing punya dialek Ya punya dialek Bahasa Tetap cara berbicara Ada Jawa, ada Sumatera Ada Ambon dan sebagainya Nah Dulu ya Di sana, di Saudi Apa di apa di Mekah di zaman Nabi kita Muhammad SAW yang dialek yang paling benar dialek yang paling bagus itu adalah dialek beliau enam yaitu kures bahasa yang paling bagus bahasa yang paling enak ni ini adalah dari kures wow <tuh> fahum dima dan beliau adalah di antara dan beliau adalah orang yang paling memenuhi apa iaitu yani jaminannya, jaminan perlindungan kepada mungkin orang-orang ahli dimah, ya atau mungkin orang-orang yang memang dijamin oleh beliau. Ini beliau paling memenuhi jaminan tersebut. Wa aliyanahum arikah dan beliau adalah orang yang paling lembut tabiatnya dia ya, tabiat ya jadi tabiat yang sudah aslinya sudah dari sananya tercipta dengan tabiat yang paling lembut tabiat bermacam-macam tabiat tabiat yang memang sifatnya keras ya kita juga beda-beda tabiat kita ada yang lembut ada yang kasar ada yang beramasan ada yang cepat marah ada yang cepat tersinggung Dan sebagainya Ini tabiat-tabiat manusia Berbeda-beda Nah tabiat beliau adalah orang yang paling lembut Tabiatnya paling lembut Di antara manusia Dan beliau adalah orang yang paling mulia Ketika bergaul Dalam pergaulan Ini ya sangat Bagus Paman badi hajah habah. Maka siapa yang melihatnya beliau badih, namp ketika bergaul ya, dengan beliau tahu tata adabnya, kemudian tahu postur beliau bagaimana, berahlak yang bagus. Maka habah ini lamanya segan, ya, lamanya jadi segan kerana sebenar Allah akhlaknya sangat bagus sehingga enam segan ketika apa lawan bicaranya wa man khalatuhu marifata maka barang siapa yang bergaul dengannya enam marifah dengan mengetahui dengan sebenarnya ahabbahuhu bisa dia akan mencintainya ketika dia bergaul Nah ini akan tumbuh rasa cinta kepada Nabinya nya. Wakhan ashabu ida takala mafi amal dunia maka sahabat nabi kita Muhammad SAW takala berbicara dalam masalah dunia takhat ma'hum beliau berbicara dengan mereka. Wakhanu ida takaruna amrol sahih mereka bicaranya ketika berbicara masalah mengingatkan masalah perkara-perkara jahiliyah yang telah mereka lakukan dulu dan mengingatkan, oh ya dulu saya begini, kalian begitu. Saling mengingatkan, saling cerita tentang zaman dulu ketika belum masuk Islam, maka beliau fataha fayatadahu kuna. Maka beliau, bagaimana? Maka para sahabat hmm. Ini yang senyum siapa ini? Yang tertawa. Sahabat atau Nabi? Eh? Sahabat ayyatu taib. Bukan Nabi ya. Maka para sahabat nam apa yang tertawa? Di antara mereka cerita begini begitu. Ini menyebabkan mereka tertawa. Terus bagaimana sikap beliau? Beliau yakni tersenyum. Ini ini sahabat Nabi. Ya ini ketika mereka cerita Ya saya begini, kamu begini Bercerita masalah dunia Di samping mereka ada nabinya Nah cerita masalah perkara-perkara jahiliah Yang telah ia berbuat Di antara mereka, prasahabat ada yang tertawa Ya Maka nabi ketika mendengarnya Hal-hal demikian Tahu mereka cerita demikian-demikian Maka nabi pun ter tersenyum wa dan beliau adalah as-Syanas. Maksudnya yang paling berani. Qala ba'd tsaubah sampai para, sebagian para sahabat mengatakan kunna idah maratil hadaku Was tadjal ba'su. Ba Tulu kami para sahabat sebagian para sahabat ababila nam yakni memuncak warna merah ini wasdal bas dan sangat takut ini ya jadi merah rasa takut sangat memuncak takut yang sangat yang dirasakan oleh para sahabat maka ittaquna maka kami pun berlindung dengan Rasulullah dan rasulnya jadi kami apa minta apa bimbingan, minta petunjuk dengan beliau supaya dinasihati. Ini ketika para sahabat merasakan sangat-sangat takut ya, dengan musuh-musuhnya, dengan yang ia takuti. Walam yakun bi t ba'in wala bil Dan tidaklah beliau orang yang panjang postur tubuhnya. Dan tidaklah beliau seorang yang pendek Postur tubuhnya Tidak Dan beliau adalah orang yang Apa? Ia ini sedang Di antara kaumnya Enggak tinggi juga tidak Pendek juga tidak Tapi beliau adalah orang yang Sedang-sedang saja Nah ini Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu pendek Kemudian Azhar Dan beliau adalah Apa ya, Ini warna kulitnya Apa Azhar Apa Azhar Enaknya apa ya Azhar ini Bisa bersinar Bisa bagus Ada Zahroh Ya Bunga Zahrawi ini adalah salah satu, satu yang bagus. Zahrawi Kalau Azhar ini, iaitu yani bersinar bagus. Kulitnya beliau apa bagus, sangat bagus. Nah ini, walam yakun bil adam dan tidaklah kulit beliau warnanya bukan adam. Apa ini? Sawo matang. Sawo matang bagaimana warnanya? Seperti kita ini, ini kebanyakan kita orang Jawa sawo matang ya. Kayak kita kita ini, secara umumnya orang Jawa ada yang kuning, ya ada yang hitam. Nah tapi pada as, apa, apa kebanyakan kita adalah sawo somatang. Nah beliau tidak. Beliau kulitnya sangat bagus ya. Sangat menarik. Wakana Rasilal Saar Sari. Ini bentuk, ya bentuk-bentuk tubuh beliau. Bagaimana rambutnya? Bagaimana kulitnya? Tingginya bagaimana? Masalah tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian kulitnya, enam sangat bagus, tidak sawo matang, tidak hitam. Masalah rambutnya bagaimana? Rambutnya beliau. Ia ni rocila rambutnya berombak, ya, atau berombak. Leia bisa beti, bukan lurus. Nah, mungkin rambut kita sebagian kita ada yang lurus, kaku, kayak kayak apa, cuk, ya sapu sapu cuk, kaku. Ketika dipotong kelihatan kayak cuk, itu kalau rambut sebagian kita. Dia tidak rambutnya Tidak lurus, tidak kayak cuk tidak. Tapi berombak. Ya, tahu ombak kan? Ombak air, nah ini, gini-gini bentuknya. Walal ja dan tidak kaku. Al-qatid. Keriting. Ya. Tidak kaku, tidak keriting. Lah ini. Wakaana sa'ruhu ila sahmati udunihi. Dan rambut beliau yakni menjulur. 6 jadi ke telinga. Ke telinga. Lain ini, ini masalah abah postur. Tubuh beliau masalah kulitnya, masalah 6 rambutnya. Telah kita baca InsyaAllah mungkin telah untuk mengetahui Dalam buku-buku mungkin terjemahan Bagaimana sifat rambut beliau Bagaimana postur tubuh beliau Bagaimana tata cara bicara beliau Ini Apa sekedar Kita baca ya untuk mengingatkan kembali Bagaimana bentuk tubuh beliau Supaya dan akhlak beliau Untuk kita contoh tentang masalah akhlaknya Untuk ambil kita contoh dalam pergolakan sehari Harinya Taibullah alam isu'alaikum إلهنا تفضلوا حفظكم الله